На вулицю Ярославів Вал. Ми ж якраз по йдемо. А я знаю, наш садочок, як пройти світлофор на зелене світло. Не заперечуєш, що я йду з тобою? А що? Коли хочеш, ми могли б з тобою ходити щоранку. Однаково мені тут треба йти на роботу. Не знаю, сказав малий. Ви ж чужий дядько. Ну тоді давай познайомимося. Мене звуть дядько Федір, а тебе? Я Валера. Так, Валера, або Валеріян. Ні, Валера. Згоден. В садочку, в тебе вихователька дуже строга. Ніна Іванівна добра. А коли б я з тобою туди прийшов, вона б не сварилася. Хіба я знаю. А ти не був би проти. Валера поглянув на твердохліба недовірливо. Але не без цікавості. Його трохи лякала з цього незнайомого дядька, але, мабуть, відчував він доброту твердохлібову, і вже зароджувалися в дитячій душі початки прихильності до цього дорослого чоловіка, які згодом мали перерости в міцну їхню дружбу. Щоб не видаватися занадто настирливим, твердохліб не пішов за малим до садочка, тільки помахав Валері, коли той озирнувся в дверях. А наступного ранку він зробив так, що вони зустрілися ніби випадково і знову бесідували по дорозі до садочка, мов рівні, і обом було затишніше і тепліше в осінній холодний ранок. Так тривало може з місяць, поки малий сам запросив твердо хліба до садочка, де його прийнято так, що на вирвався і мало не запізнився на роботу. Діти визнули його своїм одразу, називали чомусь дядею Твердюнею, хоч був для них м'який, мов, замазка або пластилін, з якого ліпи що завгодно. Він майстрував для них іграшки, вигадував казочки, та віршики, дивним чином утримувані у пам'яті ще з дитинства. На нього чіплялися, сиділи на ньому, як пташки на дереві, повзали по плечах, по спині, висіли на руках, на колінах, Прив'язували, штурмували, брали в полон, годували приготованими з піску булочками, робили йому операції. Але найбільше вони домагалися його розповідей. І не про те, що вони вже чули, а щоб нове і цікаве. Чули ж вони вже про все на світі і знали, здається, теж про все. Принаймні, все, що розповідалось по радіо, по телевізору, на вулиці вти в садочку, вдома. Твердохліб прочитав сотні книжок, знав тисячі кримінальних історій, от яких кров холонив в жилах, а перед цими невинними істотами мовчав безпорадно й ганебно. Він пробував відкупитися них читанням. Про Карлсона, який жив на покрівлі, наприклад. Ні, читання їм набридло. І вдома, і в садочку суцільне читання. Розповідати. Він хотів про вулиці Києва. Для маленьких громадян вулиці у своїй химерній поплутаності і красі ще не існували. Кожен довольнявся двома вулицями, на якій живе і на який садочок. Тоді про що ж? Про Київські собори? Дух історії ще не ввійшов у дитячі душі. Про Дніпро? Річка їх могла б зацікавити, але твердохліб не міг про воду. Гаразд, тоді про годинники. Скільки в Києві годинників на вулицях? 49 – це найголовніше. А є ще на школах, на будинках, на організаціях. Найстаріший в місті – соняшний годинник. Його можна побачити на Подолі, на території лікарні номер 15. «А що таке територія?» – питали твердохліба малі слухачі. Чотири циферблаки, спрямовані по сторонах світу, тобто на північ, південь, схід, захід. Стрілку тут замінює тінь від особливого клинця. Чудовий механічний годинник з боєм мивує своїм мелодійним звучанням з дзвіниці Києво-Печерської лаври. Годинник, який прикрашає Бесарабський критий ринок, почав своє життя ще в 1913 році. Під час Великої вітчизняної війни його пошкоджено, але тепер він полагоджений і знову показує точний час. Але найточніший час показують годинники на центральному поштамті, на станції метро Хрещатик і на вежі будинку профспівок. Два останні не схожий на старі годинники. Це сучасні електронні показники часу. Тут немає стрілок, немає циферблату. На темному табло висвітлюються цифри, які означають години і хвилини. Над станцією Хрещатик електронне табло показує і температуру повітря. А на башті будинку про можна побачити який сьогодні день, число, довідатись про час і температуру, а в дні Олімпіади 80 на ньому було зображення п'яти символічних кілець. Твердохліб проказував усі ці відомості, а сам ловив себе на тому, що наганяє на малечу нудьгу, як поганий шкільний учитель. Чи вже так загрубіла його душа, що він не спроможе на щось незвичайне? І діти теж не хотіли вірити, що їхні твердження такі, як і всі. Вони ж дали від нього чогось, Особливого. Власне, і не слухали його просвітницьких балачок. Знову і знову домагалися. «Ну, розкажи дядю Твердюня». «Ну, дядь, ну, Твердюню». Гаразд, казав він, відчаянно напружуючи свій мозок, нездатний до вигадувань. «Я розповів вам про...» «Про що, про що?» – стрибали запитання. І цікаві очинята стрибали перед ним, ніби втілена безтороботність і безжурність. Ні клопотів, ні горя, тільки жадоба знання цієї найвищої принади і приваби, що веде людину через усе життя від народження до самої смерті.